بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منذ قرآن الكريم تفهم او ذکر دپارا سوزول او مبادی بیانون دارینا اسماع دا کریم تعریف دا قرآن کریم حکمت مرزول دا قرآن کریم نن بیان کر بیاملویش دا قرآن کریم خطاب کئی صلو رو سبا یو دلاء مشرقین دراء مدلاء او صلو رو مؤمنین مشرقین او یا ای اللہ خانک منہ رازک امانہ متفرد آلہ امانہ مرزنِ کول، عجنِ کول، ایراجنِ کول و ای اللہ یونمان دانا سرنوری صدا کردول یا ایتا زمان شمارس کے ہی اللہ کا دین ځمږګارونه پالنه باندې کوي او طالبات منګا یا سره د قرآنی کریم پیش کړو بیا څنګه مشرکین دایره سمو څاورو کې سماو بارستو کو یا منو شه دوکه څماله یا شه انتقال دي اعتمشن کې به لي دغه مورې چې وکړم چې سند شه باندې رات کئ نو شه کې اعتقادي سرور کې سماو شه په رزم شه په دسرور شه په دوار اورش په لای سوالہ که سنا پنجا آیاتونه که ایش ګران چې قران باندې باندې رات کین په سکه طریقه باندې کین شرف علم چې الله تعالی په علم کې برخو نو اړه هم په دې پوری ځان له ثابتې دغه شرعت تصرف چموته صرف هوار تعال مالک جنابه او نقصان ګرشو ګذرゼ معارض مالک ذات هر کې چې مالک جنابه او نقصان ذيب خپل شوټل شرع درا شلالم سرا په بدلنه درنج الله مدد نو قران پاړي باندې عمرت کوي شرف عبادت چې بنسو ګ الله سره عبادت کې شریک او لیسدار وګرځي نو او پیغمبري په دې اعلان وکاج چې زما عبادت بدني او مالی صرف الله نه دي او پای مونږه یاتونه پیش کول بیا شرک به او زاهد دو قسمه مؤذن تحريم د ما اهل الله او تحليل د ما حرمه یا منګه زګرګ چې شه مشرکین څالوږي سمو دایې مش د دا ملایخار وار قایو یو هغه مشرګې لو چای نه ګان بدې ګان د الله سره یې صدر او دا اول کې صف د مشرکینو چای نه ګانو باندې ګام په شکلونو جوړتړي وو وې دې تر هغه او دای زمګه سوال الله ته پیش کئ یا په بل دای زمګه او ضرورت پورا کئ نو اج دنیا پیش کول او ایحا جدروان گردولیو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اکان بین آدم ونو اشرت قرور کلوم علیہ السلام انو علیہ السلام او آدم علیہ السلام بمیاز کے لس پیڑائی وے ٹولی پہ اسلام بات دیوے بیا لسمہ پیڑائی کی شرک نو اللہ حضرت نوح علیہ السلام راولی گر داغی درد پارا دارگی حافظ ابن کسیرون ذکر گئی انورو عطا ملزو بیر اشتکا آدم وکان این دوود و سوا و یعوث و یعوث و نصر وکان اود اکبرون و زامنو چی آدم علیہ السلام بیمار دایره اسلام سره ناسعو او ای کوم مشر بیا خرب دا غیش په او بیا ای تعالی عبادت شروع کو الله حضرت نو علی سلام او تراولی ګ او زاهر ردیو کو سورای نور کې دای ذکر راځي سورا ای نوحا هاو قرآ ای آت نمبر تیز در وشتما سورا قالوا لا تزرننا ودهم ولا سوعا ولا يوسو ويقون السران ويدای چې نو ما سلام بیان کړه هदय وبلتوي وقالو لا تزرننا ودهم ولا سوعا وې دای مبردای وادم ولا تذرنا وادع ولا سهر ولا يغرس ويغون سرا مبرداي واد مبرداي سوا مبرداي یو اسنو یو مبرداي یو کا مبرداي نا سرنا او دا غی شکلونه جوڑ کریو او دای رامدن جیگی و را رسی دارنگی پارا گو گیو سڑیو لات شا نیک سڑیو آجیانو لبی ساتوان ورول او غی لبی ورگول شکاڑا مر شا خلقو دا غی شکل جوڑ کر او دا غی رو رازی مندتوائیو دی اللہ توائیم سوره نجم آيت نمبر 19 نل سما افر ادم اللتا والعزى ومنات الصلسته <الاخرى> لوغر افر ادم اللتا والعزى ايا خبر اي دازو د کان رجلن یلدو سویق علی الحجاج دایو سڑیو بخاری زکر جڑی دی چاجیان لبی ستوان اڑول اول گول بی خلق دا غشق جوڑکو افرائی دم اللہ دا ولوزا و خبر اید اللہ د دا د حقیقت د دا اوزانا تاقو بلا محتاجو اجنزو اللہ تا ومن آتا سالس تلو غرام منات ریم بلا علا کو من ذاکرو علا گئی بو بل عباد صالحین چه غی بنیان دا اللہ سر ایسادار گرزو او دې زمګه حاجه تونه سره کې زمګه حاجه تونه پوره کيه اې امام ابن دیمه رحمۃ اللہ علیہ دا رنګ ابن قیم رحمۃ اللہ امام دیمه کتاب الرد علالمنطقيین کے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ احساسۃ اللحفان کې دا رنګ مشہور عالم او مشهور معارف علامہ شہرستانی عبدالکریم شہرستانی وقبل کتاب الملد و انحل کے ہزارہی بن آج و سنت نبویعہ کے امام پیلویتی میرہ مطلعہ لے دا ددی ذکر کہیو چدا چھاوے ارواح رازی او منګه دئته او او دئ زمګه سوال الله ته پیش کایو چاوي دا کای چاوي دا کای او دئ زمګه حاجتونه سر کای دیم کې سبو مشرکین بل کواکب هغه نورس په مې اسوري د الله سره څارګر او دا عقیده چه زمانگا <سؤال> حاجتون سرکئی زمان حاجتون پوراکئی لگا سور ای انعام حیات نمبر تریعتر دریع اوی آیمو گو رئی دارد ابراہیم علیہ السلام پکو که دا کواکی پرستو مو نو ابراہیم علیہ السلام دا غیرات کڑیو وَاِسْقَالَا ابراہیم علیہ ابی آزارا اتَّقِهِ وَأَطِعْهُ مَن آلَها إِنِّي أَرَقٍ وَقَوْمٌ قَافِذُونَ الظَّلَامِ بِين وَكَذَالِكَ نُري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِأَغْنَى مِنَ الْمُبْكِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى قلعا چه دیارشوه پدباندش بانو میلی دستوری قال حضار بینوی دادمارب کی دیشی فلم فلا قال لاوحب العافلین قلعا چه بریواتا بیوی نقوه مزا بریواتون کی پچاچ فناو زوان راتی اگا ایلانش که دی فنر ايدي غبا الاث بشي دغه دې دستور و عبادت کو نونو ها حضرت ابراهيم عليه السلام وي فلما جنال له را غو غبا قال هذا ربي فلما بلا قال لا وهبن ابيلين قال و ایبراهیم سلام نقوا خو مزه پرهوتو کی پچا چې بناو زوال راځي نو هر څما را نشي دې شه مراروم ز کوي اندر یوا دی مرو تو بی دلیل لاو هی بولا فی لنگ جو غلیل لا دې په کاندا کې بد دلیله مگر ز سنجھ ابراہیم کلیو اللہ ویلیو اللہ ویلیو اللہ ویبو العافلی فلمہ را علقا مرا قال حضا ربی کلاچ ویلید اس مماین ویوی آیا دازم رب کی دیشی فلمہ ولا کلاچ بریوت قالا لئلن یادنی ربی لا غوننا من القوم الضالين كلا ج برهات سمای و ابراهیم علیہ السلام کٹھلایږي مان از ما رب شمبازد قوم ابراهاننا سمات دارل گمران و عقیدا ونمر الشمس باز غتام کلاچ ویلیدن ورل راپڑکی دونگی کال حادا رک بی حادا اکبر وی دارم که دیشی داغلوی رب ده فلم ما فلد کالیا کومی انی بری اومی ما دوشری کون وی وازما زبیزار احمد آنا چه تاسوی صدار کوئی دا اللہ سر بلسوکا رد کئی داگا کواکی پرستو چه تاسو دا اللہ سر ای صدار گرزوی دی تاسو دا مددگار گرزوی دی دا مددگار ندی اواجت روان ندی درم کے سمو مشرقین بالملائکہ ا مشرکین چاغی ملائک د الله سره صدار صدر ګرځولي او دا غی عبادت به خو او دا عقیده او اتحاد الله لړې دی نو مالا په دئ ډیر دی دا دا الله لړې دی سوال الله کا تا نور زئی من دای دوايو او دئ زمګه سوال الله ته پیش کئ سوره سبا آخ نمبر 40 دويشتمه سي 12 او ګوراي سوره سبا آخ نمبر 40 دويشتمه سي 12 او يوم ياجورم جنيا سمع كل الملائكه اها ولائی یا گوم گانو یابودون یا کیا خبرو دې چې بیا ووی ملائکو ته ها ولائی یا گوم گانو یابودون ازاګسانو عبادت کوم کی ملائکو تبوی تاسو عبادت کو قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم به المؤمنون ملائكه تاينا موجب ذيب عبادت خوشاله نو موجب تندي وي دي ها جنان ذيب عبادت خوشاله او غير ذيل ذوب کے بعد موجب دارنگی سرعه نجم کے مشفق اشتماعیات کے آیت نمبر چھپیس کے <تصفح> رد قیب مشرقیم بلکواکب چه آنوارس فرمای اس دوری دا اللہ سرعیسہ دار گردولیو من قرآن پاقی بانده رد قیم واناو وارب شعران <تصح> نجم آیت نمبر چبیس کے بدائی بھی آن دیرات کہی آو سرع صحفات دویم آیت کے نمبر دو وصحفہ دن صحفہ وصحفہ دن صحفہ وزجرہ دن زجرہ شایدی و سب دانا نو باندې فزاج را دي زجرن شائدي را ټوګي کفارنا براٹنو ملائكو د قرآن جغا الله د سب استوډا له الله دیمو حاج سرع صافات کې غوصا باد صفان فزاج را دي شایدی سب دڑنگی ملائک سب دڑنگو باندی فضاج را دی زجرانگ شایدی رٹنگی کفار را پراتلو ملائکو گورا اگا محتاج دی آجز دی دارنگی سنوح شاہفات یو سن سلو شفیتمایات ایک سو چون منا إلا لهم مقام معلومة وإننا لهم نصغفون نشتذيز منعي إلا لهم مقام معلومة مجرى غلابه يوم مقام معلومة وإننا لهم نصغفون او منغا سفترون جوكم الله تا و انا لنعن المصابح امگا پاج بیا نه هغيو الله لا ملائک الله ته محتاج دی واجب دی زه خپل محتاج دی نو هغه اله کله کې دی شي راځه رواک کله کې دی شي دارنګې سورې مریم آیت نمبر چونساڑ چکالا ایجز دا انبیاء علیہ السلام ذکر کی ورپسی ایجز دا ملائکو چی انبیاء عجز دی ملائک عجز دی اللہ تا نیجز دا ملائکو سورہ مریم آیت نمبر چونساڑ سلوش فیتم وَمَانَ دَنَزَلُواِ اللَّهِ بِهَمْرِ رَبِّكُ وَمَانَ دَنَزَلُواِ اللَّهِ بِهَمْرِ رَبِّكُ نشورات لِه مَغَرْبُ عَمَرْضِ رَبْسْتَا بَانْدِيهِ جیبریلی آمین شرد نوراغلے نبی علیہ السلام وطوئی مولین وراغلے جیبریلی آمین نبی علیہ السلام تا ومانا قطع قطع وما انا تنازل الا بامره ربك خطا قدم نشو کی خزه تر سو جس تا رب اجازت دی له ما بيد ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ذا نا اختیار کی دی عاجز ہم نا مفکذی عاجز وما كان ربكم مسيا نظر استای پری خونګه چاله را الله سو پری دي الله نسو ګير مدي منګه الله ته محتاج يو چه پيريان عاجز دي محتاج دي دوهګه سرګه الهه کې دیشي تاسو وای دی زمګه جاسر تر سره سورای آن آم آدم برسلم و گوری آدم برسو سورای آن آم قالوا لله شرقال <سؤال> جما وخلقهم وګرځول نيام لال <سؤال> رای صدران د پیرانونه پیرانی دا لاس رئیس دار وګرځول وکنا کهم پیدا ګړيديا الله دایلرا وکره ګلول بنينا بغیر علمینا جوڑ کر دائی اللہ لغا زامن اللہ بید دلیل سلحانه و تعالی امم یا سمون فاک دے اللہ اچھا دے داغنان چھ دائی سی بتم دے اللہ وحیو اللہ دے ہی سا داران جوڑ کری دی اللہ دے ہی سا داران دی بیریا می ذا لای زدارون کو دونه حالان کی محتاج دی الله تا دا. هزاران کی هر جن کی و انه کان رجان منل انس یغوزنا برجان منل جنین فزادهم رحقا شانتا دے اوس گسان چپنا وې وضا پس کسان او وسه کسان انسانانو چپنا وې وضا پس کسان او انسانانو دی پیران لره سرغشی شای په شو دغه مونږه یریږي نو نور سرکه شې شو پیر یانې زادار ګرځولي وو فارب کې دا سنور والا کومونه ډلې وې چا د مکانو بنديانو عبادت کو چا د ملایکو عبادت کو چا د پیر یانو عبادت کو چا د نور سماه استورو عبادت کو زمون په ملکم داسالو واه قسمه دي کلا او, او چه کلا و تا او پوری او سو مختلف رنگو نو باندی دی و باغئی که چه چاکی عقلو نو آغئی کلا کلا اغا انبیاء نو خود اقبل عقل نه انکارا غسته و دارد عمر رضی اللہ تعالی ماما که در او آغاد نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نمکی تیر شوئے دا غنوم و زید بن عمر بن نفیل زگا زمانه دا جایدیت که سلیلش کسا اگ پرست دیر شوی دی دا دی عیسیٰ علیہ السلام نا رستو او د جناب رسول سلم دا دا دا اللہ سلم نا مخی شدا پرستو دا او دای وعد اللہ دی تغیید چگه والے یا وغی کیو زید بن عمر بن نفیل نبیای سلام دیو صاحب میں تابوس گئی تالی دلهو علی رائیتو وقدمیا وجو مالی دلیو چاغمخ دولوین شوو خرګو په ګټو باتیں وشته او هغه لاره او هغه مصالحہ نو توحید بیان نو لاه نبی ادینو ادارتو قسم دل امورو یا رب بدل را گئی یا دیر ربان کلاچ فیصلر کارونو کی گئی ترد اللہ دا والغزا جمیعان کذالک یفن را جلل بصیرو مالا او دادا کلمن سڑی کار دی wala hu za zuru wala na daiha wala sarme bawi na min azuru naw zar ramadan ko nazar agar luna nazar bini na mara butan ramadan ko wala hu bulam azuru wa kana rabana lama fi dahril khulmi saghir naw bul اوز نکو ما بلوڑاڑ ده اغوی فصوو ترائضاً کشف الغبارو افرازن تحت رندلی کا ام حمارو تا توابتو لگی کلچه دوڑی وچا دیشی چه تا اس بانده سوروی او که تا خر بانده سوروی جناب رسول اللہ صلیم رض الشركوں کا بیان در وحیدیو کا ماگمعظماگی مرگری کام نبی علیہ الصلات والسلام در ما کہنا او یستر مدینہ منورہ دلع او نبی علیہ السلام دانی چې جام کوم یا بشیر شی امر او بار بس تو قلب خضائر اور نا حکمت عملی او بیکاری نبی علیہ السلام <سؤال> اکمتی عملیوها او دا اللہ دا طرف ناغتا حکمو منگاو تاوشت طریقی خیلی نبی علیہ السلام دا مکین اللہ مدینی منوریتا مدینہ منوریتا که مرگری پیدا که دل پیدا که دل یا وقت رایے زیاد شو مضبوط شو نبی احمد علی اسلامي اوس ورشه درگاہ روان کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ صحابی توي انا اواز وک الا ما رسول الله صلی الله وسلم کار باندې دلي کوم چې زبه اسلام لې ګلې او ما وی څو بیا وود م پریدا مگرغه کا یو جد قبر مبریده مکره برابر که و لا تدا قبران مشرفان اللہ سویتا حرد خالد ابن ولید رضی الله تعالیٰ عنوی علیه که چه دو که شکل چه دی جوڑ کرده ده مات که خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنوی چه راگه منجور ده منجوری ارائی غره غرق بلی کی او تباب بلی کی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نظر اغلن دی ما طول من جو رودری اغه خپل درگاه تو او ذا شمبی شت اللہ تو غزیبی انا خالد یار دل خمارو شمبری او ذا یو نوا عبادت بکیدو او پایې به شیطان نازو نو دعا قبول هر کوې غواړم با زما عبادت قبول شو اره خالد رضی الله تعالی او غو نا اغه فرې کو نه زبیخه من جوړ درې اغه توي او الله چديش د تلاتو غزيبي الا خالد بن الغمار او شميري واو زم او ما درو جن کومار خالد باندې حمله وکا خپل وار تا ور و بډې و تر راځا څلې دي جنگي سادر ور و بډې ور ته راځي جانور کا ها او پريږه دې دې ګورې فاينا گل یوم الله تو دلي خالدن دبو بل لیاج لوقته سري د څنګه نو خالدونو باندې د زليرا بچي اره صحابه شي چاغه ودي خواشه هغه د خالدونو او سه ماتا پریزا واغه و دري ابوي اوزا کوفران کی لا سبحان کی اميره الله قدها نگی اوزا دن زباب الله یقین نشه تاور تابا زلیلہ گئیو او چاگئی اوالا دارین او ببر سر خضراواتا او پا رضی خالد حملہ بولا رضی خالد رضی اللہ تعالیم کو دوراوانا او آگئی بزای سڑاکرا راگئی نبی علیہ السلام وی جاد تو آحمم آتا یقا میکرا سڑا نبی علیہ السلام وردوی داگ پیرائی وی چدي واخرب توي قبولو دا زي اورا غده دي ها اول درګه لاتو لاړ دي هغه وي لاتان زور ال الله مولي گوها وګه بيان زرو کومله سيا د نند لا دندات مګوي الله لا جوجه دي لا تاسو بسنګ امداد کی چغل بدل شي اِنَّ اللَّذِي وُرِّ قَدْ بِنَّارِ بَسْتَقَلَتُ وَلَمْ تُقَادِ اللَّ دَا حَجَّارِ هَا حَدَرُ وَاَوُرِ وِبَدْكَ وَذَرِينَ زَرِينَ كَوْ خَتَمِكَ دارنگی او تانتی ده خوزائی کبیلی او اگر آگل ده ده درگا ده او منخ ده راودی ده او باگی بادي در اجازه په میاش کې هغه به یو مانختہ پیش کولا غي د بیا تیرې هغه راوړلاګه پیش کەی او چې قاتلی وي سوچ راغله عقل راغله نه غوي اذو یلا نو مل لازباید هو اذيرا تنوس افحالو زنه در عالم چې د سغاغ بلاد دیرا بالا ګم فاقول لمسی هینا راجا تو اکلها 하자 الہون اب ګم له سیاکیلو پسو چوګه چې داز ما لاګې دی چې د کی عقل بیسته ابي دو ادا زمای اله الله دے تراو ما له قبله دی ما غو انا الله سوائی دیو دینہ چا پی رگرزی سچ ہوزل قبیلہ زوان چا پی رگر زیدا تظل دی اقائر من زخائر گل دایي تارنگی اور اغل راغستی دی خورا کې راغست او روان دي چې زه هغه خپل علاوه درګه باندي منښتا پیش کومه چرابه ala بو دشت نه ګوري چې اپیرا ګرځي چې څه یو بندګار کو یو چې وی کتلغه پای کې پروت نو د ذعکل زایل راغه دی وای والله الا قنديلان لداغن حستا انتا او قلبون واستبيرن في قرامي بندګار کوې دې یومړ سپېپ کې پرځېدلې پورتي او دداګه بوتم په کې پروزه ځغه د یک بندر او دی وې والله لو انتا و قلبنو وسط بیرنوی کرانی قسم بخدای کتایی لاحوی نتاو داس بی باب یو کوئی کن ہوئی او فین لی بلقا گای لحم مستدرن الان فتشنا که آنسوی لحیبی اگتا ملاقات از گرادی قدی خرکشی قدی تباشی مخوص تا دا بدحالو لیده الحمد لله ال ال ذل مننی ال واه بالرزاق دیانی دینی زه خدا الله حمد نواما والذی من قبل ان اغون عم بی ظلمت قبر مرتہینی غاس عبد الله فان کی الا ب قائم ذکر کری وی دعا الله حمد نواما چې زه خبر دي ارو د نیمت له ولغ نه مخکي ځل دي شرکيات بچ کړو دا څالو کیسما مشرکین وو او یو هغه چې عینې کان به ديان مددګاران ګرځولې وو دېما هغه ملائک مددګاران ګرځولې وو درېم هغه چې عینې جنا ته په ریان ملګاران ګرځولې رم چه اغای نوارس ومای او دوری دا اللہ سرین صدار گرزوریو گو رئی یو قبر مرگرو تکو ما بعضی وقتی دا سیی چه انسان زدیو سا خواڑی او یی بل سا نبنده داگا حالاتو نمجبوری او داگا حالاتو لیاس گئی کی. دې کیسه ښکنيستا چې زمونږ دا درس د قرآنی کریم دا به موږ ډېر په شوق په مینا او محبت باندې کول او دلته بعد زمونږه اتهزامیه مرګريو جمعهتون امیران مو د کلی کسان مو او هغه وب انتظامات کول د طلبه او د پاره ډېر ډېر Taliban براتل مونږ تشکیلونه کول جمعه ته دیرو ته भेटګونه تا څوبد بچو سره تل هغه لا کورونه قتل او فزرګلو سروېخ پازور زرا سروې پیل سره زرا Taliban براتل په دې د دا سکولونو دا علا مو. او د دو یونستو او د قانونو او یوږه دوم دا باندې په بیل نارې مصيبه آبادوي جمعهونه په آبادو پهو شکلو کړه درس مه له بعد هاغه په شاع زیاده کلیبا آبادو ورسره دا الله سه حکمت دی د نعمت قدر الا مالوشي چې بیا نعمت ني و زمنګا مجبوری دا نو موږ په نیٹ باندې درس شروع کړلې موږ یو نیٹ وو ویاو طرفدا نعمت کم شي نو بل طرفدا نعمت زیات شي نو چې په نیٹ باندې موږ درس شروع کړو د پکوابا د درس په ټیم باندې یو رسول سم کاڼو په نیٹ درس اورېد او چې موږ په ډیډ باندې درس وک نو پرون چې موږ درس هارپور تقریبا د دې د وینا مطابق 15 د زر کسانو تر رسیدلی چې پنځه کسان درس تناسبه بیا تر مضبوط تر نو بل طرف دا بل نه اما چې حواله تن راته درس لاغه ورید او څنګه کور کې ناشتي نو اغسر دا اغبا جی دا اغغا خضا اغا طول ناسدی نو طول درستاکه ناسدلر نعمت نورن بیاد شد سرم دو رادا چه پانپیر کیا غا رولنک کام شد تکم رولنکو ما پنیتوا دی در شورو که افم امولا گو و دا مرگرن بین اغا محبت ته نوماوی سلوټ پینځه کا ساکم چلدې ځای انتظامیه کا سانی نو دایبا ناشتي او دایبا درس اوری درس کې بیا حلوټ پینځه کا سې نو زړه دا کا ناشتي څخه برا نو چې دای زکه یو د بل خوان زین بل بوزور کئ چې ها بل لنده کار کئی ده ده ده پارا انتظام کئی فراق سکا نو دا سر و منزک اصحو خامخا دینا خوش دا او ده مرگر و مینه دا محبت تے نو پڑنبار از خدای اوسو کسو پا دوی ما بانده لگ دور رالد نو ننچه زگور ما نو مرگری زیادی که زده رو همچه مرازهی خود مرگلو تسلیمه کی نظمانه مجوری دا او دای او شهده بیماری دا اگه دان لیو خبره دا خودا بیماری جوڑا شوی بیماری دا یو زمانه دا سوا چه افغانستان کی کلا مجایدینو در روسی لاب جهادو کا و روسی ٹوپڑی ٹوپڑی چه روس ماد شه نو اغا کووتون چه اغد مسلمان تا بانائه کتلا ای او شه جوڑ که او نمی که خود القاعدہ القاعدہ مخی نو گیاه دسکال درس رجع چه القاعدہ نو و القاعدہ ای جوڑا کنا او بیابی چه کم سڑی تنیا تروانش نو هبی اونیو و همه دادا الکایدی دی دا نو بیادا الکایدی دی چا سپایی نشوال کونی نو پاگی بدنام کل بیابی او شه جوڑ ش تانیم مولاو نوی او سنی را پاسید چه اگد آگئی جندو او آگئی او نومی ورلی او کیه گو تارید در او اگا نومی اگه بیا بدنام کن او بیا جی سو بے زرب اوات بادو نو اگا نومی پی ورولا گوه بے دا پاگی که ده اوچاد بے بیا یو شی جوڑ کن او شی ده ارچا جوڑ کنه ده او دا کرونای دا سی بدنام یاوشه جوړ کو دو رپ مړی شو دو رپ مړی په واټه سورا کله مړېدل کمه شرها چې درجه وا چې درجه بدورا کسان مړېدل اوس به عیسی کو وی بیدار کرونا دواتا کرونا وطا لگی دلیده بس اگبا اوچه تیو داخل سر جسول متعلقین اگبا بیا اوچه دیده رشتی آسوه دیده بیشه دو کرونا ای بدنام اکراد نو اولی کرونا پو تبلیدیانو وروا چو لیده نو اگه اکرانو بیا بیا برایلیانو وروا چو لیده بیا با بل وروا نو من, کو من با قل اغدیاد کهو من کارون کهو او زاد بهم بچ نو زمان دایا و درخواست ده چه اوز دو کارو که بایو کهو یا با دایی چه زبا کور کهنم او ده کمره نبا درس کنم نو با تخت ارزا کی بیاوری او دویم صورت داده چه زدی محراب که ناستیم درس کنم تانسو بخور اوپر اوزائنو کے نازی چا تا پاٹی که چا تا دیرہ یو یو تان زالا قرآن زانتا که نئی که نئی اگر تانسو مادرسا کے نازی زون نازده ما نو بیا بدا در زمون پاتی کی گی دکانن کسان ما تا لگ زیادی گاری نو اوز تانسو راتا ہوئی چه بسا تشم تانسو رانو برفا که گی متې د پداس زپ تاسو ته مې لري ما جمعہ باندې ښه صحیح ده بس زما او ریډیو باندې او ری او او بس الله کتاب ته من بخبر الله اُس بے موائیو شاہ اسماعی شہید رحمت اللہ علیہ یو ظل تقریر کو پزرگل و خلق و تناس تقریر ختم کر یو زمیدار رحمت دیوالے دیکھ اگا زمیدار راورا سید خوالے پر رامانتے بے شاہ اسماعی شہید اللہ علیہ تینا تاپوس کر نارست درو کیوں گرالے ویزا اصدار تخریل امیزان را رسو او نا وقتا شا راو نراسی ده مولوانا دیم لاڑا شای اسوائی چیدر احمد رلالی ورطویخا که نا اگا که ناز او شای اسوائی تخریل شروع که اکا سیو کسگی چی مخکی کڑا چا ورطوی مخکی بزرگون و خلقو نومدی داگا سی بیان کڑا او چو سی او تن نومدی آگا سیو شای اسمعید رحمت الله علیہ اور تو مخکی د یو د پار کډیو اوس په د یو دا پارا او کم سے کم لور سپیکر به مان لاګو هو لور سپیکر ته دیو جن لاګو چې د پنځتیری برکات چت نشي یا په یو داسه وختو چې د پنځتیری په هرا کو ځکه دري زله با اواز کيده چې تاسو الله اکبر تاسو الله اکبر سار باز چا پټيب کې معزوم چني اواز کوږي پرالي تاسو الله اکبر بیا به غرمه کې اواز کوږي زراناو پا لارو کی راروانیویں قرآن بے ترخ کےو برا روانو قرآن بے ترخ نو پده لارو کی با براکاتو غریبانان خلق چابا چودی کیوئے او چابا منزی کیو ها بے نو اقتصادی فائدہ ہوا آئی با پا اغیاءو سے زنگی لاک یونی ملاک روپائیو کا تا جی نو اقتصادی فائدہ ہوا اغا طول این باند شوئی نو که لوڈشویکر رو باند کب نو آغا آواز با اون باند شی پا پچ پیر که دا قرآن کمزایتا چه آواز را سیزن نو آغا با اون باند شی نو لوڈشویکر با دیو وجن الانگونگی انده لوڈشویکر ضرورتون نیشتی و تاسو پخپلو خپلو زایدنو که موبایل اغیر تاسو بندو بستو کهی او خپل کورونو کې خپل دیرونکو خپل جماعتونو کې لوک سپیکر و دی لکه حافظ قران ولغوي زیا ختم نشي زه درس پکاوو چې ماو غټ کړی وونه دې زما مجبور نه پدې ځای باندې بس کوم سببون ز ډیک اتبه دې دار تاسو ز زمش په دې اگر ما لابا او ما او فنننن نئی چکتا او تاگورن دا غیزار لغ فندنن او اسی بخیر ده صرا کی مان با دعا گو چه اللہ دا وبا لرکی ده ملکی امن راولی خوشانی راولی او اللہ منگا عدد دے وباگان و نو ساتیار کسم وباچی چه اللہ مند دے میں بچ کی او اللہ سب خفاظت دکی او دعا وکي چې الله موږ د دې وباګا نو توساته هر بیا ته نو هرې ارادي چې کمنه کار ارادي الله په قضا له نه محفوظ وساته الله زموند در سره د قران دغه روزنه لا اباد وساته الله دا فساد د عذاب او مصیبتونو لري کې شیطان را وېستره راغستی اورا ورو را الله ذا الله روسي د قران بتاله باد وکي الله ذا کده او ذا خال شالا کار د قران بتاله باد یاد باد کی الله زبدات بلک او قران او سورت باد یاد باد کی الله زم پر کل د مسرپارارو کیاب راواله تیفاق او اتحاد راواله الله د غالب کی الله دباتِ برس و سازی شنونا پاغئی بانده اولا گئے اللہ من دا وید سازی شنونا بچ کے و اللہ من پا عمان کے اللہ زمون دخل کتاب او دسننت در رسول الله علیہ وسلم خدمت در مرگا بھرے والے اللہ من قدر جے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ